Kanice, ovaj, ne znam, sjedite li svih 13 godina na ovom istom mjestu na poziciji Kanice Umjetničke akademije u Osijeku, ali sigurno znate što se događalo od samih početaka, koji su možda prvi nekakvi studenti koji su pisali glumu, pa onda i lutkarstvo i onda razvijanjem drugih studijskih programa i nekakve druge smjerove. Može evo kratak samo presjek od početka pa do sada što akademija radi i po čemu je posebna.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 koliko je zapravo to uspješno i koliko je to nekakva filtracija studenata pri upisu onako da nas, da nas nekako, aha možda ja ipak nisam za to, treba li možda prijemni ispit na nekim drugim pakopetima? Na ta, takav način. Pa mi smo, prak, prak se je pokazala da vi možete imati sjajan uspjeh u srednjoj školi, ali da niste talentirani za neko, neki posao koji biste baš željeli raditi. Prema tome, ovi ispiti prijemni koji traju tjedan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 Akademija, koliko znam da i podršku srednjoškolcima upravo kroz nekakav ne nekakav, kroz dramski studio koji može biti svojevrsna onako početnička ovaj, priča u upisu na Akademiju. Koliko traje dramski studio u kojem vremenskom pa, periodu? Svi naši programi životnog učenja, a ima ih eh, dvadesetak, su u stvari namjenjeni eh, budućim studentima, dakle bez obzira kojega ocijeka i mi kroz te radionice pokušavamo i, i kroz dramski studio, kroz glazbeni studio,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 Prema tome, mi e, zaista mislimo da su onda e, e, dobro imati malo studenata, dobre programe vjerojatno realiziramo i očito još tržište nije poliko zasičeno kao što se misli umjetnicima i da oni ipak mogu naći svoje mjesto pod suncem. E, nekako, kad govorimo o akademiji, meni prvo padne na pamet gluma jer je možda nekako najpoznatije i po tome koliko zapravo studenta koji, koji su, koje je akademija iznjedrila, a možemo ih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 zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izanredna druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, kazališnim ili glazbenim sadržajima, no nikako da završimo priču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 je osječka kulturna scena. Naši studenti se ne daju i tijekom studiranja i poslije, ali kažem osijek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 20 bi mogli ovaj ostvariti neke od ciljeva koje su bile u toj strategiji evropskoj prestolnice kulture. Ne mislim. Točno. Točka. Nešto što je nedavno otvoreno, ako se ne varam, vezano je uz akademiju, novi studentski program art terapija. To je nešto što je isto tako posebno na ovom području ali i u Hrvatskoj ili i u regiji i suradnje je sa drugim fakultetom. O čemu je riječ? Dakle, to je riječ o specialističkom diplomskom studiju kreativnih terapija. To znači da taj studij, u stvari specialistički, i to može opisati netko koji je već završio jedan visokoškolski program. Mogu ga opisati glumci, tako umjetničko područje, mogu ga opisati liječnici, mogu ga opisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. Taj studij kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan,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 smjerove likovni, glazbeni, drama i pokret. Dakle, kreativna energija je na sva tri smjera, četiri u stvari. I potom je smo specifični, s obzirom da osim što radimo sa medicinskim fakultetom, potisali smo niz na o suradnji sa našim nastavnim bazama, koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti.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 U drugom dijelu emisije Od fakse do fakse kao što već znate, razgovaramo sa studentima, studenticama koji se, pa ja bih rekla ističu po nekakvim osobinama, aktivnostima ili općenito po svom načinu studiranja. Govorimo o Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Na red nam je došao smjer kazališnog oblikovanja. Moja su govornica studentica na diplomskom studiju Tončica Knez koja, evo, kroz neformalni razgovor mi kaže da možda to nije bio prvi izbor, ali nema veze kroz Studiranje se stječu neke nove vještine i znanja, je li to u istinu bilo tako? E, e, I zanima me ovako, Tončice, dobrodošlo u od faksa do faksa. Kada se okreneš unatrag, sad već koliko pet godina, četiri, e, kako je izgledao ovaj proces studiranja od prediplomske godine, evo pa do sada? Pa, iskreno rečeno, kad pogledam, jako je brzo prošlo i mislim, bilo je jako zanimljivo u svakom slučaju. E, susretala sam se sa raznim profesorima i raznim načinima nekakvog dolaženja do, do rješenja kojima sama ne bi vrlo vjerojatno došla. E, kazalično oblikovanje smjer je, znači, koji ujedinuje scenografiju, kosimografiju i e, oblikovanje tehnologije lutke. E, na u godinama najviše se bazira na nekakvoj teoriji, ujedno i sa praksom, tako dakle, da predavanja znaju biti dosta često jutra do navečer i subotom, isto tako predavanja. U prve tri godine išli smo na razna putovanja, na nekakve susrete, također akademija organizira lutkokaz, to je znači susret lutkara i onda budu tako neke zanimljive radionice. Bili smo na sluku koji je također bio u Osijeku prošla godina u Zadru, upoznali razne osobe koje nam mogu jednog dana pomoći u karijeri da, u karijeri. Profesori su odlični, jako su prijateljski, nastavni što je meni jako zanimljivo na općenito na akademiji. Što se tiče e, suradnje, e, sa ostalim osjecima, uglavnom smo surađivali sa glomcima, odnosno lutkarima. E, ja sam osobno svoj završni rad e, radila sa kolegom e, Gabrielom Perićem, e, glome i lutkarstvo se tad e, radi svoj završni rad na trećoj godini. E, što se tiče prijemnog ispita, e, prijemni ispit e, zahtjeva i svakog segmenta po neko znanje i vještinu i naravno neko opće znanje u kazalištu. Naravno to nije neko pretjerano znanje da neko sad vas pita, napravite mi sve lutkarske tehnologije i scenografije i kostimografe, ali nešto bi se ipak trebalo znati s obzirom da je to neki smjer koji vas zanima. E, prijemni se znači sastoji... E, o, ne znam, o nekakvom tekst dobijete, onda morate ili scenografiju u koji ime, ili e, lutke napraviti na, o tom tekstu, e, također ima test opće kulture i razgovor, naravno. E, na Prijemni na diplomskom sudiju malo je, recimo, jednostavno i s obzirom da smo se susreli već sa profesorima i da su oni susre, su, su se susreli sa našim radom, e, pa onda moramo napraviti samo mapu od 30-ak radova, također možemo priložiti Naše radove tokom studiranja i e, isto tako nekakav recimo formalni razgovor gdje nas pitaju š, zašto smo se odlučili za taj smjer dalje Ja osobno sam se odlučila za oblikovanje tehnologije lutke e, zato što lutkarstvo je nešto što smatram da je, pruža jako puno mogućnosti i smatram da lutkarstvo općenito na, u nekakvom nakličnom kulturi ljudi smatraju za djecu, ali zapravo nije, ne nužno, nije za djecu. DAPAĆ je jako puno ima e, lutkarskih predstava koje su namijenjene za odrasle i... Uh, nekako je akademija specifična po tome da na uh, smjerove ili klas, u klasi je zapravo mali broj studenata, je li to bilo i u vašem slučaju? Iako je, koliko je zapravo to uh, dobro znamo da uh, evo mnogi od nas koji su bili studenti, pogotovo na nekakvim popularnim poz, većim fakultetima, možda čak i nije najbolje kada sjedite u predavoni sa 150 uh, drugih studenata pa onda možda vam i nije nešto baš najvažnije ili u tom trenutku niste skoncentralni, ali na akademiji su te stvari malo drugačije vanje vas je u klasi i onda onako nekako morate sudjelovati, ili to bilo i kod vas. E, da, znači nas je upisalo e, osam studenata. E, od kojih smo se sad znači dvije upisale taj diplomski studij e, oblikovanje i tehnologije lutke. I jedna kolegica je opisala scenografiju na diplomskom studiju, ostali su upisali absolventsku, a jedan kolega je u Zagrebu upisao scenografiju. Pa zapravo puno lakše raditi u manjem broju, s manjim brojem kolega, naravno, zato što se pro profesorima je lakše tako individualno raditi, općenito i nama jer nam profesori mogu posvetiti više pažnje kad se studira sad s malim brojem ljudi je nekako i ljepše zato što ono, znamo da smo osuđeni jedne na druge dosta nas općenito nije iz osijeka onda smo jedni drugima bili oslonac u različitim životnim situacijama i nedaćama. pa eto mislim žao mi je što nas je sad manje na diplomskom ali mislim tako je kak je moralo bit ali opet nekako u jednu ruku je bolje kad nas je sad samo dvije pa, pa su profesori opet e, kako bi rekla lakše im je s nama. Da, pružaju vam možda bolju podršku nego što bi to napravili kada bi bilo više studenata. Uh, rekla se da kazališno oblikovanje ima tri, smjer, uh, tri zapravo smjera na koja se bazira to su scenografija, kostimografija i lutkarska tehnologija e, koliko zapravo e, se možeš opredijeliti za nešto barem na tom preddiplomskom ili moraš podjednako pod navodnicima voliti sve e, je li nešto izdvojeno kao e, nužnije ili su zapravo sva tri smjera jednako vrijedna ako tako mogu reći pa, e, zapravo, sva tri smjera su bila jednako zastupljena, znači što se tiče i teorije i što se tiče prakse. E, sad, to je stvar svakog individualca, neki su se opredjelili za samo jedan smjer i u njemu su bile najbolje, a ostale im se nije dalo raditi. E, dok e, osobno nisam se mogla odlučiti niti jedan od ta tri smjere, su mi sva tri bila jednako zanimljiva. Tako da sam ja, uglavnom, se posećivala sva tri smjera, s tim da, s obzirom da je jako puno predmeta, jako se teško posvetiti sto posao, što nije slučaj sad na mm -hmm. diplomskom studiju, kad imamo manje predmete, kad imamo jedan smjer, puno se lakše i nekako ljepše, rekla bi, e, posvetiti tome što radimo konkretno. Uh, što radi lutkarski tehnolog? Uh, mislim radnije se spomenula da zapravo i dijelim tvoje mišljenje da lutke nužno, ne moraju biti samo za djecu, a mislim da je lutka kao nekakav medij uh, jako dobro može uh, zapravo isprezentirati neke svakidašnje situacije, uh, je li u istinu to tako, je li ona kada je ispred tebe ili kad ju, da li ju izrađuješ, da li ona možda neki dio i tvoje osobnosti? E, pa znači, lutkarski tehnologije je osoba koja e, osmišlja izgled lutke i e, izrađuje ju. E, pa j, ne znam, mi, mi uvijek na klasi e, kad neko napravi lutku, ta lutka uvijek sliči na tog lutkarskog tehnologa, odnosno na kolegu koji je izradio ili izradila. I to je zapravo jako simpatično jer, je, jer ostavljamo dio sebe u tu lutku koju možda, ne znam, više nikad nećemo vidjeti kad, ako bude igrala u nekoj predstavi. Uh, uh, koje ko postoje uh, nekakve vrste lutaka i je li, po čemu je jedna specifična ili po čemu je druga specifična, znam da ima nekoliko vrste i kad se koja koristi postoje li neke posebne metode izrade i tako uh, pa znači postoji jako puno zapravo vrste lutaka i kombinacija njihove neke napćene tije, to su marijanete sa kojima se, se, se svi sustrali uh, javajke gnjoli E, također postoji se na stolne lutke, zjevalice i svaka, e, svaka od tih vrsta lutaka se koriste za neku drugu namjenu. Recimo, zjevalice su kada lutka mora jako puno razgovarati, znači ona otvara usta e, ili recimo pjevati. E, ginjoli se recimo koriste kada se nešto brzo zbi, zbiva i kada je radnja e, osmišljena tako da bude simpatično i smiješno baž zbog, zbog tih brzih promjena. E, marionete su nekako blaže, imaju taj sofisticirani da pokret. E, pa zapravo svaka lutkarska tehnika m, dovodi neku novu priču. I baš kao lutkarski tehnolog bitno je znati što je redatelj zamislio e, kakav je njegov koncept da bismo mogli odabrati e, tehniku koji iz ono, koju ćemo izraditi jer mislim da u služaju ako mi zaberamo krivu tehniku i animator u lutkarskom težavom posla i se tako i redatelju. Koliko zapravo je potrebno vremena kako bi se izradila jedna lutka? I je li to ovisio od lutke do lutke? Pa e, ovisi dosta od lutke do lutke. E, pa recimo, mislim mi smo za, po semestru izrađivali dvije, po dvije lutke. E, sad za završni rad ja sam četiri lutke izradila u nekom vremenu od nekih dva, tri mjeseca. S da to uključuje i tu prvu m, početnu ideju pa razgovor sa kolegama, mentorima. E, pa recimo kad sam krenula u izradu nekih dva mjeseca me trebala da izradit cijele. Znači nije to samo tako. Ja si sad dođem i kažem ja bi se da je u lutku ti to meni do sutra napraviš. To tako baš i ne funkcionira. Pa mislim, e, naravno može se napraviti na ono... Brže I sad kad, kad su nekakvi projekti profesionalni u kojima se ima određeni rok da se napravi, ne znam, 10 lutaka u mjesec dana, naravno da se to može, Aha. ali s obzirom da su to nekakvi naši studentski projekti, e, puno je ljepše m, kad se to radi pomalo pa se može zapamtiti, pa se može isprobavati, e, m, koji su najbolji, recimo, materijali za izradu lutaka ili isto ovisi od lutke do lutke? E, pa, da, ovisi dosta od lutke do lutke. Kod zjevalice, recimo, e, ja sam radila zjevalice za taj svoj završni rad, e, koristila sam spužvu, zato što je spužva lagana i za transport, i za nošenje, animiranje. E, recimo, stol na lutke i marionete se uglavnom rade ili od drveta, ili kod kaširane, Tehnike, da. da. E, sad, ne znam, e, ginjoli su, znači, imaju samo robicu, e, glava i ruke su isto tako kaširani. Tako da, ubiti, svaka tehnika se na drugačiji način izrađuje i materijala. Koliko je zapravo uh, tražen posao lutkarskog tehnologa kada zavržiš? Uh, ima li uh, ovakav stručnjak perspektivu na našem području? Ili ćeš morati svoj uh, put u karijeri možda potražiti negdje dalje? Ili jednostavno uh, se to nekako pronađe samo od sebe tijekom studiranja s obzirom da sudjelujete na puno uh, različitih festivala ili nekakvih projekata? Je li lagan on pronaći posao, s obzirom da je on kreativan i nekako mi se čini da onako, moraš biti malo i osebujan i ovaj da bi se bavio s time ili će se morati ipak pričekat prilika? E, pa, <laughs> voljela bih ja reći da, ono, da će, čim završen studij, naći odma posao, ja se nadam da će tako biti. Ali e, mislim da naši profesori i akademija e, općenito radi na tome i upozna, upoznaju nas jako puno ljudi i uključuju jako puno projekata. E, mislim da dosta ovisi o nama samima koliko smo spremni, ne znam, kucati na vrata, pi, asistirati, pokušavati, slati, ne znam, e, portfolio i tako dalje. Sad, e, hoće li se to dogoditi u u Repuglice Hrvatskoj ili ću maratići vani negdje. Ne znam, ali nadam se da, ono, da će se i dalje baviti s tim što hoći. Ono, da biti lutkarski tehnolog, jer da ne mijenjam struku. Da, to je ono što zapravo želiš i u čemu se vidiš. Kakav mora biti student evo na ovom vašem smjeru. To je ono najčešće pitanje koje pitam jer nekako iskreno imam i respekt prema studentima koji upisuju akademiju, jer je uvriježeno mišljenje da ste tamo od 9 do 9, 9, 9, 9 navječeri i da iziskuje stvarno puno truda i uloženog vremena i rada. Ali nekako je i mišljenje, možda i to i stereotipno da su ono studiši sa akademije dosta kao cool, opušteni, ne znam, ono umjetnici smo pa možemo svašta nešto dozvo, dozvoliti, je li to tako, ili možda to nekakva opuštenija atmosfera ili ima ozbiljnih, mislim profesionalaca, u smislu o, ozbiljnih odgovornih studenta? E, pa što se tiče stila oblačenja, svi smo uglavnom u nečem što možemo uparljati, e, zato što jako se tamo puno prljamo i onda je šteta neki lijepi komado, gdje će e, uparljati, el. Uh, pa sad isto tako ovislj uh, individualac, znam za te stereotipe da to svi moraju biti cool, <laughs> ali mislim da, da se ne budimo sa namjerom da otvorimo ormari kao aj mi jednom obući danas da budem cool, nego smo jednostavno takvi. Mislim dosta putta sam se susrala kad me neko pita što studiraš, kažem akademika mogao sam svi misli. Uh -huh. Ali m, ne znam, ne znam zapravo. Nema pravila. Da, da, nema pravila jer ima nas sasvih, recimo, običnih do skroz neobičnih i što se tiče i fizičkog izgleda i ponašanja i... Tako da ne bi se napravila. Svakom slučaju raznovrsni smo. Evo i nekako i za kraj, možda nekakva ili, ili porukica, savjet studošima koji bi, evo, možda i upisali ovo što si upisala ti. Na šta moraju biti spremni punih pet godina, sigurno? Pa, e, hm. E, trebate biti spremni definitivno da ćete iz dana u dano doći nešto novo i što će vam sigurno u životu koristiti pa makar to je bilo u uljepšavanju sobe e, da ćete upoznati jako puno predivnih ljudi isteći jako puno prijatelja e, što se tiče i profesora, asistentata i kolega sa akademije i to je definitivno jedan najljepši period koji će vam se dogoditi